قران محترم کو د مولانا زین الله صاحب د دوره تفسیر قران دا 109 مرکزټ چې په مسجد امیر مویه ما الله هټک سولډیر کې په سېتمبر 2008 کې شوه ده د جید الميلاد پټیا ساتي اشا ودي توید سنت کې اینڈ سیډیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مین ټوک جنگیرار اور سوابي پرپرایټر انور شه توحید موبایل نمبر 03015710124 یہ کیا ہن دلتا ذکر کر کړي رہی ا بعضي خلک ذکر کوي چې دا نبی وو دا نبی نو تفسیر قرطبی ذکر کوي انه کان ولیہ ولم یکن نبیہ دا په غمبار نو لوقمان حکیم سی دا یو ولی او نیک انسانو او پدې کې دلیل عقلی ذکر کوي چې اے مشرکا ستہ عقیدہ د انبیانو نم خلاف دا مدحکماون نم خلاف دا دته ویل کیږي لوقمان بن باورا ا یور روایت کې راغی چې دی نبی او اغه روایت څلې سنادتن وګوري پاييږي اوراوي دی جابر جوفي هغه جابر جوفي د زہی پراوی دی او په زہی روایت سره په زہی پراوی سره ثلې نبی کېږي نه بازوي کې د علقمان حکیم صاحب دا یوب علیہ السلام فرایو یې د ترورځو او د دا داوود علیہ السلام زمانم د لاندې کړي وا بازي علمونه د هغه وو او دا غلام حبشي وو ولقد اتينا لقمان الحكمة او بازويده هغه ترکانو بازويده چې لې سره اون کېو او بازويده خيات ټيلر او درزيو ولقد اتينا لقمان الحكمة حکمت څه ته اغه علم چې پوې با یا هر یو څه په خپل مناسب ځای کې استعمالول او د سيزونو د سيزونو په پیداوبا نه پوې لرل چی دا دی سیز دا استعمال دا پیدا دا پدیبانے پوی اساتل دیلا حکمت ہوئی او حکمت پدوک اسم بانده دی یو حکمت دنیا بیده دی او یو حکمت دینی دی دا دویم حکمت دا قابل تعریف دی باز دل تا کی دا حکمت حلم چی مونگ ورکڑیو لقمان سیبتا الحکمتا حلم یا اب بازوی دا حکمت نموراد اقل چی مونگ ورکڑیو لقمان سیبتا اقل دریمانہ ولقد آتینا لقمان الحکمتہ مونږ ورکل یو لقمان ته داهنته ذهن ورکل یو یا مونږ ورکل یو لقمان ته ال حکمتہ علم سره داملہ بلمانه ولقد آتینا لقمان الحکمتہ یکینان ورکل یو مونږ لقمان ته ال حکمتہ اسابت د بلما انا ولقد اتينا لقمان الحكماء مونږ ورکو له لقمان ته ال حکمت فهم چیلم حکمت مونږ ورکو انشکر لله شکر کاوه دا الله کدا ایلم بیانول دغه دا دعوت ورکو له دا شکر دی تا کا تعالی ایلم درکو په دې دینه درکل دا نو الله تعالی موږ الله شکر ادا کړه اخر کو ته راایږه دا نه چعلم ته شکر ادا کړي انشکر لله شکر ادا علم دار هغه علم بیان کا خلق تا عمل پيو کا و من يشكر فما يشكر لنفسه و من يشكر كيا شکر ادا الله په نعمت ورګه او دا هغه نعمت شکر ادا کړو الله په طاعات کې لګي دو دنه دي په هغه نعمت کې ولګي دو چرما ته والله مالو چه دا راو ګاډی را سو مکه راګه بس دي کې ولګا و دا خدای الله نعمت دي د دا اللہ د نیمت سره سر د الله پتوت کې توول و مناشکور چا چې شکرو کا پهما جسکوور ل نفسےې نن پیدا د شکرې ځان ل ده و من کا فرو چاچین کارو کا نو الله ب فرواده سلی شوذاته و اسپالله لکمانو لیبنی ی چېک لوکمان سے فلزته وعظتوی وعظ, ستا وی وعظ خبرو تا وی دا چې خبره وی چې مشتملې په داسې امور باندې چې دا أغیر سر ازله نرم شي الله ته ميلان پیدا شي ته دنیا نه بیرغبتی پیدا شي دا آخرت فکر پیدا شي دې توعظ ویو نو ګور لوکمانه حکیم سه بوعظ کوي نو شورو یې رقم دی نه کړي دا شورو یې خپل کور کړي دا اوګ دیم په کې مونږه سوجوګو نو لقمان حکیم سیب ڈنبنے کم خبر ذکر کئیو وَيِسْقَالَ لُقْمَانُ لِعِبْنِهِ او دا لقمان حکیم سیب پده نصیت کی او سو خبر محطرادی یو گورا لقمان حکیم سیب دا قیده بیان کلی نمبر ایک دویم نمبر دا اعمالو بیانیم کلی دریم نمبر دا اخلاکو بیانیم کلی دا لقمان حکیم سیب داغون نصیت داغون واغس چې او گرو نو پدريکي پدريکي درې بنيادي خبره هغه کیس بيتا لقمان حکيم سهب پدې خپل بيان کي پدې واسط کي دوی ته درې خبره کئي یو سيي کي دي دعوت ور کئي زم د صحیح اعمال او درې د اخلاقو دا درې خبره او هر یو پلار ته پکار دی د زامونو تربیت کئي دا په مور او پلار باندې حقوق دي بازي مور او پلار د اولاد د حقوقو خیالو نه ساتي د دین نه لري کي جمعات ورته نه غي سپاره ورته لاس کې نه په دې او واه کې چې زماده زوی غټ انجنیر شي او غټ افسر شي او غټ ډاکټر شي نو بثو کا کار به شي په دغه بیا مور تر نه پیجني په دې بیا جاړي دا استاد علاسا و اس قال لقمانه لابنه چې کله وې لقمان ته خپل زوی تا او هو یا او دوا اس کول زوی تا یا بنيا اے زمابچنګيا چې غه تغیر ده نو پلار ته په کار د چې په ی یا چې داتن دا نو, نو دا چې دا دا دا دا یا دا غړ له وی نو ځان کنځلو کې نو غضی به خبره ته به بیا په چنګر دخوااج ه ب د ساار د وخته را پااسې دڅونه پ د د وخته به خښی منځو کې د ځان ته بهو سسیپاره لاوتو کی د بیا کم او کار ته ک او برکتې خیر به پهې دا ش کوه خبر به چې خي او چېی دغ وی او د او چې دا د ما پلارې سره. په دامینې الفاظو د پهخلي کې ستنه ماره 파را دره شفقت الفاظ دغه 파ره دما د 파را له ستنه نو ذکر کئ یا بنیا یا بنیا او بچوريا شفقت د په خلک غره تصغیر کړل کله شفقت د په خلک ذکر کئ بچنګیا یا بنیا وبچوريا نو د مور پلار ته په اشاره کئ چې مور پلار با زمونو سره په شفقت محبت سره پیش راځي نسیت به ورته دا عقیدی اسلا بورتا کئی دا عمل اسلا بورتا کئی دا اخلاقو اسلا بورتا کئی ننڈیر مور پلارشتر زامونا بالکل بے پروا زامن پکمہ لا روان دی چرته زی چرت نزی سٹ امراضی سٹ امراضی بالکل او یا یہ مور اپلار پا دی کجا بس پیسی گا ڈنور بکی کا پارا باندی زی تا دی بتانا اللہ تا پوس کئی یا بنییا اے بچڑیا لا تشرک بالله نا لقمان حکیم سیب باز نسیتون و قرآن کی ذکر شوی باز احادیثو کی و یو فیرہ لقمان حکیم سیب درس ورکو یو کسی تپو سو کو شیلکا لقمان تا اخو ملک جوڑی بیزی سرولی گا تا دون درس ورنو دون خلق ناسی دا سنگ چند یار اغورتا وی دا مکام چی ملو شوی دا رسو وجو پسو وجو ملوی یو دا چی دا خپل نظر حفاظت کل نظرغلط استعمال نه بچ کول دویم نمبر خپله جوه بند د تاتل د په زولاتونه پهلب سی په حالال باندې قارات کولو د شرمګه حفاظت کولو رشتیا ویل او واده پوره کول د میلمه اراام کول دارنې په خبرو سره الله پاک ماله دا مقام را کړی دی د لوکمانې حکیم صب ډیر ننسیتونه هغه بعضې مپین ذکر ک لکه خطیب شیر رحمت الله لے خپل تفسیر سراج منیر کی ذکر کیا چا دیر نصیتنا لکمان حکیم سے بزیتا کری ہو پاگا نصیتنا کی یو دا نصیت مو چے لکمان حکیم سے خپل زیتا وے اے زویا اتقل اللہ اے زویا دا اللہ نا یرکا وا او دا تقوی خپل تجارت جوڑکا زکا چے بغیر د دینا پا مال کے باعث پیدا نہیں ہو دویم اے زویا جنازو کی شرکت کوا سو خوری نصیتو نزوی تا کئیه اے جنازو کی شرکت کوا دو دونو دا, دا ٹنگ تکور مجلسونو تا مزا زکا چیتا جنازی تا زیزویا تا تا با آخرت رایا دیگی او کدو دونو د ٹنگ تکور محفلونو کی شرکت کئی دنیا بر محط محط کیگی یو نصیتی والد آکلیو اے زویا دې ځان تر مرمر مر مر والا چې ډوډۍ خوړې ډېر په مळ्या کې ډخراتم کاوا ځکه په مळ्या کې کولو کول دا ګيډه ډېر ډخولو او دا خبر نه دا بلکي دا چې ستاده ګيډه په ډکیږي نه د سپیته ورکولته نه غره دی بیاخه بس دوه خورا چې تا تنګاینا بلدا ایزویا وګوره بانګیتا دې سار وختي پاسي او آزان کوي او تبې سرباندې ودې نه لږه لہذا د بانګینې خدان مکم دورې کاو کنه تم وختي پاسه زویا اډاونته وي کپټای را پاسي موري غږمکه وی په تورش په ټلویزیون کتلې او ټولش پیپر کمپیوټر باندې گیم کړې میرا پاته چې لګ آرامو کې دا غټ دلا نو سار موږ ته نه پاتې یو بیا یو ولاد بډیر نه دا د مورلس ذمہ دارو کې داخلي په ولاد د وخت پاسولو لکه که ست اولاد مونږ نه کو تر دا غس پیروالې نه هوسته او تا پکوره او تا پریزک په مال ارث کې در پریودي بلغه برت تو نه خوارتیا کوي زویا ک چرته خطا ده نو شي نو توبہ ذر کوا لکه دا مرک پته نه لګي زویا د جاهلان سره دوستي مکو وا جاهلان سره دوستیو نه کې ای زویا دا لانا یاره کوا اې دویا خاموشي له اختیار وا ته پکاله په معنا نه کته اختیار کا او چرته کې کړتہ د کړه چا د نه تفوس دی کوته دزر وکړه ته د کړه چا د سمکه په اړخه ډېر سپخ کاریګه لقمان حکیم ته د ځان سيتیتو کا چې خاموشي اختیار کا چا دنه تفوسو کو جواب ورکا او چا تفوس نه د وخت داسې دی واره چې لیکل انده تا کړو سو کله سو نه داسې مکه وا خاموشي اختیار وا ته نه اوستا خبرې کدا سپینو زرو نو دا خاموشي چې دا نو دا ستر در دی خو خاموشي ستر در دی ای زویا نشرنا ځانت جدا اوسا ای زویا د شرنا جدا اوسا نکج دی یو شر رب الشر بیا راضی ای زویا د شدت غضب نفرز کوا ډیر زیاتان هغه بلکې شرنده بر برکاوما ډیر غصه مکو لکه زیاد غصی سر ال خرابيږي او ذلغه انوارات سره ختم شبيا اي زويا دنيکانو علما او مجلس تزا دا فتوجه د دېګور او موليا نو خاطر د خراب بږي باقي کله نه زمي او زيو د کارو بس ترې ميته واغ د کار هوته نور کله به تر ما په نمازګاره پورې با دکاندارۍ کول او کاروبار بار به کاو دا به کاو دا به کاو او پت ترجميره ور وړي دو زيره خراب کو لوکمان حکیم سے دوتو ویا ایزویا نہ علماء مجلس کې ناست کاوا نہ حکماو خبره اورا لکه الله تعالی بستاد عز لو د انواراتونه دکایو او احمد زونه و را جن دی کایو ایزویا یو نا دانو کماکل صړی قاصد مو جوړا سوال جاو پسېږي ښا او کماکل څه کړه ا ذکراته ترات یوکه څه ته ورته پلان یې کور کې تپوسو پوسوګه زماده رښتې ده پاړه اګه مکه سې جتلې وتو وسنګ د درو ماته را کوي کنه شابه زردا رخصه تا له مخ په لور ځار کو هغه را دې څنګه تا پوس دیوګه کنه غو دې ماته نره کیdale وسه درې کنه دې ماته نره کله نو مکه سری 일چو قاصد مو جوړا وا که Tale ویا ترن ملونې بیا پپلا یا دوینځ سره نکام کوا دا که اولاد بیا همیشه د پغم کیو اے زویا اے پسر اے زویا پا خلقو با درسی و زمان نراشی ہیں چه خلق با دا علم او پا علم والا با دا خلقو استرگی بیا نیخی گئی گو ریخا تکا اگر دور خدا سے او چه دا عقیبا پا علم والا پا حکمت والا وقفل استرگی یخولی پوی درسی وقت برا جی دا خلق دا علم او د علم والا اگر استرگی بے پین ایخی گئی زویا دا چې مجلس اختیار وا چې پای کې دا لا یادې پای کې دا الله رحمتونه راوړيږي کته طالب پکې لګي سم مليو چې دا غټه خبره ده اې زو تا ډوړې صرف نیکان خلقوري دا نه چې تا ډوړې بدمعاشان او رذیلان او رشوتيان او سودواله دا نه تا فرال چې کوي صرف نیکان دې کوي او تا وګوره چې کوم خلکو خوراک نیکان خلق نه کوي نو غټول غریشوت او الا بدمعاشان دا کوي نه اے زویا ایلموال ترمشوار اے زویا دنیا کو یو لوی بهار دی هغه ډیر ډونگی کوی ری پدی کې ډیر خلق ګرځې وی دی نو کو تني جات غاړي نو بحر عامق کې پدی ډونکو دریاب کې د تقوا کشته جوړا کا پدی کې تقوا کشته جوړا کا او د ایمان نه سامان نه کا, کا او د الله تبارک و تعالی توکل داغن ول لنګر جوړا کا د بچيونه با ته دوبهونه با بیا ایزو یا هغه علم او حکمت چې دي نو افقراء او مساکین نو د بچيانو په ذکی نه نو علم حکمت دا حاصل اوام ایزو دا حلقونه مکیگا چې خپل tarixi پخپل اخوخي چې پخبري راز خدا سي خدا سي ما زه خدا کار کو موزو کار کو ما او بل نسيه ته کو ایزو اگه م او عمل فیک وا ځکه اگه بغیر د عمل به کار دی بیا ای زویا دا علماء او سله او توبت کی کنه او پادبسره کی نه ښا لوک لکمان یقین سے وئی ای زویا دا علماء او سله او په مجلس کی کنه او دا تاهیا په شکل سره کی نه ای زویا اجازه سره دوسی کې نږدې امتحان کوا د دې کې انصاف تاو کنه نام ای زویا ځان د قرضونه بچ کوا زګر قرضدار دي ذلت دی او داش پیغام دي درا دی بوته یو چې یلیکه یې کار درولې کنه کنه ووله ورډب یو لیکه ابل رتل فلارمشي ورج دي کار درولې پیسې را لګنه او دا شپې دې کړی چې په تیارې کول به څنګه ختمو ما نو خو درا دی سلبه او روپې کټه ما دا خو, دا دا خو ما در سلبه زړه پراسندري واجونی کې پیسې لګولي دا به څنګه پوره کوم نو کله کنه بس انتر کړر والی د کړي نو تفتي بلنه هر وخت خپل جباعات د دې عادي جوړکا اللهم لی لي اللهم لی لي اللهم لی لي دا که په دې سپور اس کیو داتې وخرادی چې په یوه کې دعا نه رد کیږي نج یو ټیم پکې دی خبرې سمې وخل اللهم اغفر لي او بخنه دیو شو خو کامیاب شو بیا ای زویا دا لا نه امید ساته خدای ته امیدم نه چې بس الله هو دل زیاد غفور رحیم دی او راځه او توا گنا او نړیا فوا او دا الله نه بو میتا نه چې سره الله پاک نېرمي وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ او هغه یې وایېده نو ګورې لقمان دې تا واس ګولو او دې دې تا واس کین نه او هغه یې وایېده په اولاد دان سره کېنو لې دې ته دې نه خبرې کول او او لقمان سره دې لواص کهو او دا اولاد بیا ټول مرمروس لري یا سړي شکر دې الله موند په ولې کوالي کې مور داسې زین جوړ کړي او د مونږ تربيته کړي او مونږ ته واړه واړه خبره کړي وا وېقال لقمان ول ابن مونږ ډېر ځات واړو چې سکول زبطلو مونږ ډورونه مور بکی نولو چې بچي یو پلاري دې نو مونږ نتر لې ونه یو بل دا کې زنانو تاسو سره چې ته مې تراشي نو تاسو چې سوګه اخوارو اخواکي یې داسې تبر الله دې نو مونږ باو کې دې مطلب دې ا دا روته پوچھ جو هه ده هم درکه متی جواهرات ولا خبره کړي وي وایس قال لقمان لابنه نغبل اولاد تنفیت کول او هو او لقمان ته دیتو کو یا بنیا ای بچنګیا لا پچريک بالله دومبه خبر راغې بچی دا الله سره شرک نه کې شرک او سره ذکر نه کې څو سره شرک څو سره شریک جوړ کې ک نا ملی نه جواندی نا حجر نه شجر نا انبیاء نا اولیاء نه ملائک نا پیریان نا نوری مخلوق نا خاکی مخلوقا نا نورانی مخلوقا او نه ناری مخلوقا یا بنایا لا تشرق باللہ ایزو یا شرک مکودا اللہ سرام اِنَّ شرکا لَظُلْمُنْ عَظُوِيمَ یکینام شرکا لَظُلْمُنْ عَظُوِيمَ دا خامخا دیر لوے ظلم دیں دا شرک دیر لوے ظلم دیں ویدادہ رب ائین دی پکینکی کی ترمیم ان الشیرک لظلم عظیم ان الشیرک لظلمنا عظیم یکی نن شرک خامخال وی ظلم دی دی وی مل دایست لا فی مثل انسانیا دا نبی مولیا نوتی خلق مخاله لو او دی ته پور شرک پورن ختی دا الله پر قران کولی ذکر کوي پاگلا دی غریب نو شرک پتاری پویږي نه توحید ورنا تاو دے پا لاکه تی میرا کم خلق کی دا شرک دی مسالته اختلافی لطافهسته وګه چې د توحید څو اقسام دي توحید په الوهیت سره توحید په ربوبیت سره ته وایي توحید په اسماء او صفات سره ته وایي تاسو کو ته وګه ان شرک الا ظلم نخپل هم بیانه کوي بلې بیانای داخ خلاف پراپګانډي کوي چې نه خلکو کې د شرکیه تو او رسمنه ریواژن خواریه و واسوینا الانسانا بیوالیدیه په حکم کړمره انسان تا دا مور اپلا سرده احسان ووله پور تکڑه و دلرا مورده دا, دا پا کمزوری حال پا بل کمزوری حال بانده موره کمزوره و بیماره و او دارنگه په کمزور کیا کموا سی پا گیڑه بانه ما شمو و فیسالو پی آمینه او جدا کول د فیونا پی آمینه په دوکالا که نو انشکر لی والی والی دای کا اللہ وی ماوالا حکم کرده دا چه دا ما شکر ادا کوا او د مور خپلار شکر دې ادا کا الیالمصویره خدمت واپس دې تاسو دا تولو وک ان جہدا کا او کړه مور خپلار در زور کیا چې شریک جوړ کا ما سرا چې نشته پتا له دلیلوا فلا تطیهما بیت بدايه مکا وا و صاحبما فی دنیا معروف او ملګرتیا کوا د دنیا پکار کې نیک ملګرتیا وکستا مور خپلار بی دینم دکنا بیدینا زکه ګرام مشرکان اولی ندی خو بیا به امت خیال ساتل شرک خبر به نه منه کا دی وی مړ مور په کی چاروسته په لار په کی چاروسته نو جسمانی خدمت به کې دای مالی اخراجات به برداشت کې و داستا پرز دی دانا کتاب ګلنار به ګموري دا مور په ثلاثه واره کېږي تاسو مګه چاروسته تاسو بس پويږي وا صاحبهما فی دنیا معروفا حضرت امام انقلاب مولانا عبد الله سینجی دا د دا سکھ خاندان نو او دا بیا مسلمان مسلمان شیو لانس ربی کل عبد الله ابن اسلام ابتدان تخپل بهبل سنمو ددمور وارم سین آ... آغا سیکوا او د دې زیات خدمت کولو چاپی به والا کولا سربي والا مالش کو یو رضا مون زودری دا, دا. نو رحمت الله علی مستودری مور لیتاله هم بلا وازون در کتاړو و مریدو به مور زر رضا را رضا کج شي ونه پورې خیرات او خدمت چې تاسو مور پلار مشرکان دي دي دي غمراهان دي خدمت کوا په خپل زور کوا په سره زور کوا په مړې بوله زور نکه ګورې خه اته په مړې مور زور کوا دا خو دي نه دي نه خدمت کوا چې تا نه خپن شي ګورې و صاحب هما فی دنیا ماروپا وتبی او سبیلا من انابای لیا اور روان شاه د آغا چا چرګر دي ماتا دا وی پلار چې زکه ما طرف ترګر وما إليا مرجوكم بما ما تاسو پسي تاسو د ټولدا باور نه بيو کوم خبر بکم تاسو لرا بما كنتم تعملون تاسو چې تاسو یې کوی یا بنیا ای بچړیا انها انتكم مسقال حبت من خردل ای زویا کدا خویدنی کې وی یاد بده پهقدر د دانی عمره دوری کې دوری دانی عمره یو خو چاکري غغا نه کی کدا بده فتاکون فی او هغه پټ پګټ کی یا پاسمان یا پزمک کی یا تی بهل غره دوتې څنګه کی د برابر کا ای زویا کته حرکت کې یو کار کې غغا نه کی کې او غغا بده کی کغه ډیر زیات پټ کې نو یا تی بهل الله ابا الله حاضر کوي ځکه الله پاک باریک بیندي ویني باریک چیزونه خبیر او خبردار ذات دی ورته عقیده برابر کا ها چې الله خبیر ذات دی الله دار ته خبردار دي او چې کله د آتي دي اسلام شو اوس بچي عمل وکي ورغلن به یقین وره برابر ک لکه چې یقین پخید دویم سري واقع و صلاه لقمانه حکیم څخه بلوس دی نمبر ذکر کئ اول صحیح عقیده او دیم منذ او بیا ته یاو نه یا اے بچانګیا حکیمه صلاته پابندګو دمنذ غره مسکوا او بل و امر بالمعروف دا له پغم نمبر ذکر کئ یا دلوکمان حکیم سے پریواست کم تولی شپک وارا نمبری ذکر کریخا یا بو نی یا اقیم سوالاتا یا جت ملگر لگ یاو بیانی کونی چم ایچی نمبر نی یا ایچی ای سمندر ہے اجی پساڑی سوچ کئی حقیقت دا ہے جا شپک نمبری نی دی سی یقین و سی طریقہ او سی منظر علم و ذکر و اخلاقیات معاملات سی کولو اغفل نیت سی کولو دا دین محنت کولو دا شپک سمندر نی پ یا بنییا اے بچولیا اقیم الصلاۃ پابندیکو دمانځو وامر بالمعروف او حکم کو خلقو ته د نیکو ونه عن المنکر نن تبہ امر د رسولی بچی بسی په لدان نو خلک ار کا بر قبر لگا ار کا بر قبر کې سمډی دا سمو آیا وامر بالمعروف حکم کو خلقو ته د او منا خلک خلق دبدونا او بچی را کار گراندي الذي امر بالمعروف ونهى عن المنكر کہ خلق دین تر تر ابلی خلق د بدونه منکه پدې کې به مشکلات راځي مصیبتونه راځي پروپاګانډې راځي الزامونه راځي کنځل راځي بدرت راځي وحل تکول راځي واصبر علی ما أصابک نو صبر کا وا پاتو چې رسیږي تعالی مصیبتونه ان ذالک من عظم الامور د مضبوط کارونو نه دی بعض حضرت شیخ منا کا یہ ان ذالک من عظم الامور یقینن دادی د نرانو کار کلا غیر امر بالمعروف نہ منکر کئ ارتن حالات راضی دی په صبر کئ اللہ لا توجہ کئ نو مکیوتا صحیح قذ ذکر کا بے وت سیئ اعمال ذکر ک اوس ول اخلاق ذکر کئ ولا تصائر خدک للناس مکا گا واننګی خپل او وخت د خبرو کی خلقوتا که خلک تاسو په ګنې او دا چې په یو طرف سره خبره کوي که تا یې هیڅ دې ته تکبر دوا دینه نا بلکې د نبی اسلام سلام په صفاتو کی مرادي چې نبی اسلام بچا سره خبره کوله ربه بالکل یې متوجی کیدو بالکل مقامو هغه تا دا نا یو نړۍ هغه ته کې لیکته څه دی دیو ما خړلې ها ولا تو صائر قدکل الناس ثغر کو خوانو کی عمره ستوډوخ دا ست دا سي دا, دا, دا, دا سروان جوړ سي ودین کلا پواغ د خبرو کوله کې د اسرت بډېر لکه تصرف ورار او د باغل تک نه استي پملا بہت خبري کوي ولا تصير خدك للناس ولا تصير مکغا اننگيسا پواغ د خبرو کې حال کوتا ولا تمشي في الارض مرها او ته مگردا پمځ کا پر بلار روان یو لاس مخ یو رستو او دار زای پر کلا ان الله <سؤال> لا حد کلله مختلف پور الله <سؤال> محبت نه کو یا هر مختلف ل <سؤال> کوکیته د بل <سؤال> پګی او پور خپل <سؤال> نه کو یا بلپګنی او خپل نه کې و داسې خو ډیر دا په د انسان دلس پکاري واکید پ مشک کا می نرووي کوپاب تار نه ډیر پررو او نه ډیر زیات په تیر بان دا دا دی دانا چې تته چې منډ او داان پسې خپیر رااې چې جیړه چه کېږي د سخ بلتن جو لړي دا بلرم ډ سر کېږي نه ای نغضا و پ شکا کا نوبییر سلام به داسې روانو شما روې راي چې ته و کېې پټ لای را کوزی ک داسې به ټټ روانو دا تممر زی پهطور کې اوکس روانو دا ډیر زیات چې پل چې پړ کې پیدا دا او دې لکه ته بیمار نه وینا دوستو درته ویل کسم ګرځ سریا وافرد پیماشیکا ګرسون اخلاق ته ذکر کده خبر و اخلاق جدا تطلو جدا واعوذ من صوتك کته ک بازی आवाज تا بازی وتر ذکر کو بازی आवाज په بلندې په وخت آزان کې په وخت اقامت کې په وخت دعوت کې دغه وخت په आवाज پورته کې ورض من صوتک بازی आवाज دښکته ساته ذکر کې دعا کې ان فروکوا پدې کې आवाज سونه پستی دننه خراب واذ من صوتکې یباري وخت موږ دا وایو تیر په دعا کې ذکر کې आवाज پروبکایي نو دې وې او لختې نه جوړې ديصه پنا جوړکته باندې आवाज بدلېږي ته خو, خو صحیح طالب ذات دې نو بیا خو ځوته وتا وایا وې نه کنه فروره مټ کذ خر आवाज بد الله و ان ان انکر له صوت ال حميره په واذو کې ناکار आवाज خر आवाज دې ذکر دا نور زاروی چه آواز کئی یا ذکر از کار یا بلت کئی لکه بانگی بانگوئی یا وی دی ملائکوی نی بانگوئی یا خدا خر یا شیطانوی نی یادی اوگی شنو دی آوازون شورو کی بیا و پی مشکا او میان روی کوا پا پل رب تار کی یعنی بنجا و او دو من سوتکا کتکا بازی آوازتا ایکنن ناکارا دا آوازونونا آواز دا خر دین نو دا خر پ اوروبه دی आवाज کړه الم تر او آیاتو نو ګوره بیا دلایلی اقلیار وایز وا د توحید باندي الم تر او آیاتو نو ګوره ان الله سخر لكم چې الله تاسو خدمت کې اغا چه پاسمانونو کی دی آغا چه پاس مکہ کی دی ودا اللہ عرصا تاسو خدمت کی لگولی واس بغا علیکم نعمه او پورا کلی دی پتاس و نعمتو نقبلا اخکاراو پتا ظاہر تن چه ام خلا کم پی جنی لکا ظاہری بدنا اولاد او باتن تن چه اغا اہل علم پاغی پوئی خوا اکاوس اسلام شو دا قرآن شو محب الہی شو د پیغمبر سره محبت شو دا ژلو عقل فهم دا باطنی نیامتونه دی نو الله تبارک وتعالى تاسو بر ټولو نیامتونه مکمل کړی دی او الناس بعضی د خلقنا ا سوږدي چې دا غالي کوي پتو هدا الله کې بغیر د دلیلنا ولا هدن بغیر د هدایتنا او بغیر د کتاب روهانا بغیر علمین بغیر د دلیل عقلینا او بغیر د دلی نقلنا او بغیر د دلی وحینا وا اذا انقل لهم متبعو ما انزل الله چکه لو وی شدیتا تابع داریو کې دا غرس ما انزل الله چې لادرالی کلی قالو دی وايي چې توړتوه چې ګوره د قران سنت اتباع راشه دی به سویه بن تبعو ما وجدنا عليه ابانا بلک مونګه منتلیه ا خپل مشران په دیوان دي بلکې مونږ تا بیداری کوو د هغه سره چې مونږ دی مونږ په خپل مشرانو اوس ګور ته ته ور په دیغه مخادو کې رمائشون په پیدایش کې په سنت کې په قیدن کې په ختمونو کې د قران او سنت تا بدارو کې دا وینه نه نه مونږ به کو داسې کوو چې موږ خپل بوډای او دا دا مونږه دوس د دستور دي مونږ په خپل دوسو دستور کې واخا دا تاخد هغه مشرکان او مشابهت دینو بل نتبعو ما وجدنا علیه آبانا تب او تا ایک قرآن و سنت کے پدوی ریشتما بانی صورتون نه رول ندی راگنی نظم با باجیبا داسی ویجی داسی صورتون او روینو او دار صورتون او شپرا لگا دا مخ کتا تھا بیچار بیتے وی دی رض و کراروان بیخا اا قواه شالاکو کے وقوه لکی ری بیدار صورتون او شپرا بی غالبا تبارک اللذی صورت انکبوت پشپر دی ریشتما و اِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا أَحَدًا مِّنْهُمْ قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِكُمْ وَلَمْ ته دې امام ته خدمت دیوکا رو جماعت او توکا باندې خلکو اَ ک مقتدیانو کې غریبانو نیو کمالدار یو سره تړه کړی کیا اوس سره مخان نیو کیا موجاړی کپکور کې دلمړ پروډیو ک مریدو خو امام سه ګونډه محلہ پنام بروکړی نند پلان کې نمبر دی نند پلان کې نام بردی دا نا داسوس خنه دی هم په خوشاله سره تعالی دعوتو کی چرې امام سه مولای او استاد جی تبېګه د زمو مل ميره زه په پیسې سره او هغه دې غریبانو نه لړنه د کنزل کیار د پټان کې د اختیار اونړي دغه مو ځانته سم مو ونندا غنبر دي په نمبر را روانه محلې وای په خوشاله طرف یې سره غونډي کی او جده 700 د ورلو 700 یې تارې دي په پیسې سره دی ورکی په دانه بعد خلک ټیک کړي او بعد یې نو اږي وګته وته ال ميره ګیر د دې زین کې ټول خو راځ کښ دتې یو هدي او خو راځو تر په ځنانه ځکه دیکه شتا د عوامو غټه غلطی دی غی د غی امام صفداتې خیال ساتینه نه ولا پوره ترخاور کئ اغه وی راځه په بل طریقې تیوباته نو بس هغه طریقې ته لسته نو بعد په کې خو خیاري چې نن له یو کس نن بردي یا د پرون د پلانګی خان نمبر او لګون دसूचना وړې وړې وې تاسو د کوڅو په اړې اړه وړې او داسې هم مڅ باندې لال کلماله ډېو تکلفات مګوا په غریږي په استاد یو نوخرم ببل بیا چا خورما اغه ور کی خوري دی په استاد خورما په یو اتړین وړيونه کې ها هغه ترغیب ور کوي نو چې سبا ته بل لمبري بیا نبي هغه ته یو را پلان کې نمبرو هغه ډیر زیاد ځان کړولې وو دغه د امونو د کیلو جوسته جدا یو څه ور ډیر زیات ځان کړولې وو اما له ډیره دا هوځه د کال نمبر را یې په دې کې مونږان بل ته ترغیب ور نه د ښار کو شرم سرستر کی پکاري چې ما باندې خپل امام کم حق دی نو بعد خلکو سره د امام د حقوق پرواني هغه ورته بس ځای کې ولستنی وخه نو کمبړي وشي پاغي کې ولستنی وي پخا دې کې ولستنی وي نه نو سو او وېس او بعده ته او سجران د ادا سوا رضوان طرف ته تا کار خرابو نو چې وته د قران او سنت اتباو او کې مشرانو مشران او داسې کول او اېذا قیل لو متبیعو ما انزل الله اغه غریبانه ملياو تم په ګډه رګونانشتا چکه خلک په دي طریقو سره مال وباسي اغه وی مالي مازیو خرد غازی اته خردي زموند حقوقو خیال نزه تي راګه په طریقې ته خپل حق وصول کړه خدالا لري غلط اختیار کړی وای وایذا قیل لو متتبو ما انزل الله چکه لا ویل شي تا تابع دارک وداهس انزل الله جلدی نازل کوي اغه ده کې مې کې مرګور ته خبره کوله یو مولوی عبد الفخربکانو ماته مولوی عبد توایي دریشتمو کې پیسې مالې پسکات کې پیسې مالې او پریړمبور د مولیا کورنا مالې او د غسل پیسې ته مالې دامه کوي دامه کوي دا نو ګور دی مونته اړه را کوي لشبق میاشت پس مونته اړه را کوي اغم سلور دړې یا شپق دړې لهوا تیل ګران شو لهوا سبزیه نګران شوی دال ګران شو چه ګران شوا هر ګران شو او دقه زمونږ ځک کالا چې شپک ړ نه یو ډړی وا نه ورکې که دړی ېوه ورکې مو دا په کې کاتې قبولکهه هم د ذکات ورک سره ننج موسو وککوو یارم ر ساه خبره په موسیی ده بیا می دا لا نه غړی سر دله پووشې او چې ستادی د حکوکوو خیال نه ساې تا دغه پهشپکو می اج دی کې شپک ړی در کوي می غکله ک دا پې به ببل لا روزی خیري او می دا لا نه غړه ظان قله لا مطبی میظان ببدله نهموختاج کې چې تاته ما اوس اړه. سیواکه څنګه دا لمنګه یی دا وردی نو تاسو د شپږو بلکه زو باغ خپل ځینداري داړو په ځای ورته هغه نه مقرې دغه خلکو په ځینګی د امام قدردانی یو نو که هغه شپږ میاشته هغه شپږ دړو ته بناست او دا شپږ دړې ګوره جننن سمه سوګری کله یې نو هغه هو جام رونه ته نه اومشلو پیندي شو په دې سیوا شو او داره د غیمان څه ګوره نایانو صاحبانو خپل ریټ سیوا کو شلو 20 روپیه اومو ته دک شپګ دلرا راګی اته په دې کې مې د رښتما کې ولا غږمکه مو وایي چې د رښتما مو مترکو ليو وای اذا قیل له متبعو مې نه هغه سره خیال نسا تي څنګه هغه به د خپل اولاد د حقوقو خیال هغه خیال ساتل لازم دي دا نه کې د امام د حقوقو خیال ساتل هم لازم دي دېغه حقوق نه دا کیا نو کوګ ولکه د اعمال بطنور او طریقو سره وزي و سره پریشان په داور علته دستور دا هغه دې کې طالبانو خلکو جوړاین ورکول نو بیا هغه دې کې اورتن داو چې کوم دې کې بمړې وشنو 40 راته مات ته جوړې راتلا طالبانو په جوړې خوळा نو خلکو خت قسم دا چې طالبانو تم جوړاین ورکو دا خو دې دانته کار کتلې او نو بس دې کې یو تن مړ شو چل وېخره طالبانو خو جوړې خوळा هغه بل قسم دا تل وېختي نو بیا بل مړ شه انو اطیاړه دي شو ان بیا پکې بلمر شو تان یو ته وته الله درزادار پاره طالبونه ډوډې شوره کې کني شوره ضربانه شوی را ګورکا وا اذا قيل لو متبعو ما انزل الله شكلا اويلي شي ديتا يتبيو ما انزل الله تابيدا ريكو اذا انزل الله كناذل قلي الله قالو نديواي بل نتبو بلک مغتابداريكو ما وجدنا عليه ابانا چموږه منديلي پایبان خپل مشران اگر که شیطان دیرابلی عذاب لمبو حالاتا ومي يسلم وجهه الى الله مخكي حال د مشرک ذکر کو او دایي کمزوري دلیل ذکر کو رب د مخ کی سرا مخكي حال لچا ذکر کو و اذاقي اومت بما انزل الله د مشرک حال ذکر کو دایي کمزوري درین بل وجدنا عليه ابانا اوس حال د مؤمن ذکر کئ او داغي مضبوط دلیل او موی مسلم وچو الہ اللہ چاتی تابیکو ځان خپل اللہ تا او هو مختن او دی اخلاص کون کیو فقد استمسکا بالعروۃ الوفاق ودک لگاونی ولا کڑے مضبوطا مضبوطا کڑے درا ټینګ کړه مضبوط دلیل دی درو وای للا عاقبت الامور او هات اللہ تا اخیری انجام دتولو کا ورنوتې بازی مرګي یو یره دي مسله بیان کې زموږ استاد دي رښتما راغونډي او تاسو استاد کوې کا جيب کوله کړ 2000 روپيه واچوا يا مرګري ځان تر راغونکا او بیا استاد سورسي دي د اسیب باندې کو او دا خلخته نه کې او دی و چې دي د رښتما کې دا شل دي شو په وانلي و دا ټول کار خو دی مقتدي ول خراب کړي دی بازی رابطی مو سره کوي او یادته کرا شي يره دي پکې دا د رښتما نه خبر لګاو به ګاته ابو استاد صورتونه اوري نموند به شل روپيه راغونډي الحکمت سونا چراغون دی استاد سمخ کنه کی د ستار او جماعت شو او دا ونه تفطر شوکته تسه کپله سپلی کوي دا ست دا شو او یی د صورتونو منو روخهره ابا تا خبر منی او ته خدا ته کین غویسو طریقې در ته پیسی او بازار و من کفرا فلا یحزن کا کپر او من کفرا چاچ کفر کا نو هم جن دی نکی تا دار کفر دته الینا مرجوم خاص مونداه پسی د دی دا وانو نبه هم به خبره بګومون دیلره په اصل چې دی کړی الله په دې پراګونو د ثینو نو مت او هم قلیلا سکه به ور کوم دیل لگا تو ژوندو مالونه دنیوي دا لګ دی دا ټول ارتفاتی دی ثم نقرهم الى عذاب غلیظ بیا موږ دی اولیګو عذاب سختا ور کش به کو لیو دی ک به کو استقرار مجبورن لګلو تویا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَتَتَبُوا سُكِتَ دِينا وَجَاءَ بَيْنَهُمْ نَازِمُكِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ أَمْ هَٰذِي وَيَاهِذِي اللَّهُ تُوَايا الْحَمْدُ لِلَّهِ طول دې پتونہ دښتې توبه په دې خاص الله لارا بلكترم لا يعلمون بلکې د دینه پوری جنا لِلَّهِ مَا والارض ها دا اللہ پہ اختیار کین آج پاسمانونو پزمکو کی دی اللہ بی پروازات طایر شوی ذات ولو انما فی الارض من شجرت نقلام مقی خالقیت د الله ذکر کا اوس دا اللہ تدبیر و تصرف ذکر گئی ولو انما فی الارض من شجرت نقلام کچرت شیع آغا جی پزمکو کی دی من شجرت دونونا دا از مقی دفار بیان شو اقلام قلمنا پا دیز مقی کده سونو نیده تول قلمنشی والبهرو یمددهو او دریابونا زیاد کی دل را رسول ختم کی دونا سب تو او دریابونا او دریابونا و کتبت اقلام او پا دا اقلمن با لکل شورو کی او پا دکا سیبان دی نمان فیدت کلمات الله دا جواب د لو د پار شو ما نفذت کلمات الله دا الله کلمات الله صفات دا نخله چی دا الله کلمات دا دیز دی یا دی دکنبه ری سلام خپلو فرمایل اے رما الله لا اوتی سنان আলাইکا انت کما اسنت علی نفقا یا الله ذات کما هو تنا صفات نشم ویلی اه حدیثو کرا دی الیبن حضره جي رحمت الله علی حیات الصحابه کم نقل کړي یو صحابیو او دعا یې کوله لګیا دي الله صفات بیانوي خدا هغه چاته خون ورکي هغه چاته مزور کوي چې فضل کې دا الله تبارک و تعالی سره عشق وي الله تبارک و تعالی سره محبت وي والله مېني ولر دا الله خبرې دا الله تعریفات او دا الله ثنا دا الله صفاتونه دا الله قدرتونه دا الله نعمتونه دا ول ورکي نو غلق یا ده؟ یا من لا تراه العيون یا من لا تراه العيون ولا تخالده الزنون ولا اصفه الواسفون ولا تغيره الحوادث ولا يخش الدوائر یعلمو مثاقيل الجبال ومکائيل البحار عددا قتر الامتار وعددا ورق الاججار وَعَدَّا مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ لَا تُوَارِي مِنَ السَّمَاءِ سَمَاءً وَلَا أَرْضٌ أَرْضًا نَجِدُ اللهَ صِفَاتُ یو خوندې ورکلې دا الله صفاتو کې مستې نن خو مونږه دا وایو چې ما ته پلان کې دوه او پلان جوړ ټوپې او پټکي مالې غړې واغستا مالې دا واغستو اصلې څوچوګه ګستاده الله سونو نو کنه خدای غړې بتاغ وخت تا چې له پوزې تا نتار دا لاس یاد ورکلی کته وی مال پلانکی ټوپه واغسته وطکی واغسته کثار اثر نی ټوپه برې پوزي دا چول بیا انو اغزاد په تایر کړي وی دا اغزاد صفات وایا بیاغه نبی اسلام نه هم ورکو ما خلقوکم ولا باثوکم الا ک نفت واحده ندی پیدایستاسو ندی بهر پور تکول تاسو مگر پشان نه یوتن انلا سميون بصوير لكن ان الله اوری دونکو لپاره دونکو ذات المترا ان الله بیا دل ایل یقلیا المترا آیات نوینه چا لا ورننا باسی الیرا پنارش پیلرا پاوراسکی وګورا الا ان خلابترا ولیه لوننا باسی پیلرا پاوراسکی او ننا باسی ورلا پشپکې مقام درو جما دی پټیم کې لګه لګه د تیاره صادره راغوريږي تک تور شی بیا د شپې بیا تیار شي بیا الله رورو سار کوي صبح کاذی برو خيږي بیا صبح صادق روخيږي بیا رورو د سبا هغه صادر هغه الله خوري او د انقلابات څوکرا ولي او روزانا سبا کې دو سرا هر مقام د شپې راتلو سرا دې کې تعالی سبق هم دی عبرتم دی چې ګور ژوندګی دی روانه ده خو ژوندګی دی ده صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر بس یوں ہی تمام ہوتی ہے alam tara annallahu yulijul layla wan yulijul layla fin nare ayat pe ne winay che ke annallahu wa nana basi pe lara pawrat ke aw nana basi urad lara pash pa ke wa sakhara shams wal qamar aw ta وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ اللَّهَ فَاطِئٌ جَازُو كَوَي خَبَرْدار زاد دے ذَالِکَا دا بیان دے دپارا کِ تاسو یقینو کِ ذَالِکَا لِتَصْدِقِنُ بِأَنَّ اللَّهَ الْحَقُّ کِ الله حق زاد دے وَأَنَّمَا يَدْعُونَ وَآجِدٌ وَلَا شَرِيكَ وَإِصْوَادَ اللَّهُ الْبَاطِلُ دَغِي بندگی باطلہ دا او اللہ دی قوت ذات لوی ذات علم ترا علم ترا ایت سوچ نه کې انل فولکا جیکینن کیشته چلیږي پدری اپکی بنیمت الله پنیامت الله چو پنی غی تا الله خپل قدرت نه کي کېنن پدی کې دلائل هر صبر نال شکر گزار لرا او اذا غشیاه موجن چیکلارا ګر کی دی ویل را چپن کذلله پشان د غټور تا مشرکان کلا چپې راگیر کی دعو الله دی بلی اللہ لرا خالص کون کی لرب لنا فواف دا مصیبت کے اللہ را مدد کیا فلما نجاہم الالبر چکلا نجاتور کی اوچی طرف تا نو باز دین حق پرستی انکار نکیو پایتونو زمونگا مگر حر بے لوزو نا شکرا یا ایه الناس خلکو اتقوا ربکم و اریګی د خپل ربنام وښه او ریګی د غو رضینا لا یجی والد عن ولده شنو بشی د پکول پلار د زوینا او نزو د پلار نا اغه هیڅ لرا دا لا د عذابنا نی بیا پلار د پکول شي او نزو د پلار نا مصیبت د پکول شي انواع الله حق یقینا وعد الله رشتیا دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوک دین کی تعالی را جون دا دنیا دنیا دا جون مو دوک نکی په دنیا دوک نشه ولا یغرنکم بالله الغرور او دوک دین کی تاسو لره دا الله نه دوک بازه ا دوک باز دا خو شیطان دی نو دا دنیا تا دوک نکی زکه ساری کو یو یا صاحبی لا تغتر بتنعم فلعمرو ينفذ والنعم يزولوا یا صاحبی اے دوستا اے مشرا لا تغتر بتنعم ته دنیا نعمتونو کې غرور سره رانه شي ته دنیا نعمتونه تا دکانو کې فلعمرو ينفذ والنعم يزولوا عمر ختمیدون کې دی نعمتونه ختمیدون کې دی وایزا حملتا الی القبور جنازتا فاعلم بانك بعدها محمولو کتانن پخبل او غو باندې کټ پورتہ کړي دی په اتباع ستانم بر روان دي ان الله عنده علم الساعه یقینا خاص دا الله سره علم د قیامت دی او دا دی علم بل چاته نشته دلته کې پینځم مغیبات ذکر کو تر دې پینځو علم الله ته دی او دلته پینځو ذکر ذکر کو تره دی پینځو متعلق تطووش شوې وخه دا نه بعض خلک وی کین چې صرف د دې پته را د دین د دې دی پته نشته نور غیب الله ور دی نجی د دې بارکه چون کې تطووش شوې متعلق تطووش شوو الله د ایتن رولې گل د دې علم یوادي الله سره دی ان الله انذه علم یقینا خدا لا سرا علم د قیامت دی و ينزل الغيث او الله را و باران د باران د وریدو تاسو نه باران را وریږي دا یو الله ته علم دی او ينزل الغيث که سمیا توالا هغه پشنګويو کینیو غو پشنګويہ کینی نه یو اگر ظنیت کو نه بلغي په حالات سره معلوم کیږي چره یو د کې وریزدا یا یو بل دې کې وریز رور رو رو روان دا په حالات سره معلوماتو کی او غې دانو ج باران مخامخه کیږي اغي د باران امکان دی ولا يغورنکم وينزل الغيث او که سوي جناب پته ته لګي وي داسونه باران روريږي رو پکمو ولا کوریږي پکمو نو ريږي حالات رضا معلوم کیدا وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام او الله بويږي په تفصيلات او, کی او, او دا هغه څه دي پرهيمونو کې دي الته یو سوال لاري شرایط خدا سي ماشينان روته لکه الترا ساوند وغيره جي کې خپت عليږي دا نر دي او کدا مذکر دي او کدا مؤنث دي مفسرين دایي ګم جوابات ذکر کوي یو جواب دا چې کلا دا انسان په دې مور په ګډه کې پورلانی جوړ شوی او دی کله پورې جوړ شیدې کې الله پاک سا واچي او الله پاک مل کې د هم خبر ورکرک هغه ملکه بیا و چې لاپکه دز څنګه یکک یکم ک جن ولیکمه دا به څنګه یا نو تر دغه ټایمه په الترسانون والم نهشي معلو می که د معشوم د مور په غیرره کوي د میاشت دوکیو د معلوم دی ک پیلسانون سره په نه معلوېږي دا چې اللاپ پاک خبر باې مللاکو تم ووررکې د بیا غب شوه ملایکو تم پهتهول کې دا په ماشناو سره معلوم شو یا دوین دې دلته sawdust په مشین سره معلوم دا خو اسباب ته حد معلوم شه بلدا باغې سره هم محدود معلومات د جوړینارې نه که زنان نه اوس دا خوش قسمته دی بدبخته دی دا درنګي د دیب غريبي کې دیب مالداري سونه وقبته رہیه سونه بجوندې دا پته ولګينا دا مکمل تفصيلات دا د الله په علم کې دی نو بعضوي مراتب نه عادي تسخير او تانید معلومول نه دي بلکې تفصيلات داږي وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ أَوْ رَيَّا لِلْبَارِي وَيَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي الْأَرْحَامِ بِتَفْصِيلَاتِهَا وَدَگېډو په میندو په گېډو کې دي او ما تدريْنَ ابصن او نه پويږي او نفس ما ذا تَكتَبُ غدًا چې سبا کې سبا او yana بيسرام عالم پته ني چې دا پکې مزمکمړي مزم مزم تعالم پتنیشتا ایسوک دا خپل حال خبر ردی وی دا بدن حال میں معلوم ندی چې با میتن دکن وطن خورو لزینا دا خو چاہتا پتنی اسی کی یوزے کی ملشی بلزے کی وما تدری نفسن بی ایرد انتا موتا اگر منصور خوب بولی دا وی ما تا ملک الموت راگی و دا سکراتا اب یا حالو کو پتر کردی دو جیرہ خوب که ملک الموت دلی وگو تیرا را دا سکراتا او سړی راغوالو یو وت ویلګه پینځه را دي جون دي خبر نه پینځه میاشتې وې پینځه او سړی بیام غټ وړو راغ امام ابو হানিفه رحمته الله لیتا اه امام ابو হানিفه رحمته الله لی او ته وفرما التعبير ولا بیان کرو شی ملکل موت نتا ته فوزو کو زم عمر بسونی او هغه ته الله اس ده څه کو فتا ته ویله دی پینځوېنم الله پاته یغه چې سړی به کلم لري او کوم ځای کې به دا ما تم پته دا پدا یوازې الله پته دا وما تدری بی اردن تا موت او ما تدري نفس به اي ارذين تموت او نيته پته تعال را او پته لګي او نفس را به اي ارذين تموت چې پکماز مکه بمري ان الله عليم الله بويزا تو خبير او خبردار ذاتو پس سوره لقمان کې دلیلی نقلی ذکر کا دل اقمان حکیم سیبنا ایزوی تیسونا بهترین نصیحت اوکا دا اقیدی د کے دا امالو بارا کے دا اخلاقو بارا او پا دی صورت کے دلائلی اقلیم ذکر شپا اثبادت توحید مختیار بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين هم يقولون افتراء بل هو الحق من ربك لتوذير رقاب ما آتاهم النذير من ما كسر د و نزول کې 30 آيات نمبر دې نازل شوې رستو سورته مؤمنون پترتيب د شم نمبر دې وروستو د صورت لقمانه هر کلاچ مخ کی صورت کې دلایل ذکر کو په توحید باندي نو پا صورت سیدہ کې د شرک مبدا منشا ذکر کای او د شرک والو شبهه ذکر کای یا صورت لقمانه ختم کو فنبی د علم غیب باندي چې عالم پارسه الله دے نو صورت سیدہ کې دای حاصل ذکر کای वला تعلم نفس یا مخ کی صورت کې ذکر وکړه کا، چې کافرانو د afar بدرناک عذابی نو پدی صورت کې د عذاب علت بیانې یا مخ کی صورت کې بیان درته شرک کوه او پدی صورت کې فرق ذکر کوي د مشرک او د موحدو یا مخ کی صورت اخیری څه کې ان الله عنده علم الساعه په دې سورته کې دا واټول جملو تشریح کای یو یا مخ کې ذکر وکړو اېدات الله عليه آیات الله او تکبر کای دلته ذکر کای چې دا کاف ډېر ظالم دی حاصله سورته په دې سورته کې نفي د شفاعت قهريده او رب دا شرکا او ترغیب الالقرآن ذکر کئی دلائل اقلیاء او دا موسیٰ علیہ السلام نا دلیل نا اقلی ذکر کئی یا رب تیسمی بازی مپسرین ذکر کئی کہ فلقمان کی تاسو نصیت لقمان وو ریدو کداغی او ریدو سرا ایمان او آجزی تاسو کے پیداشیوی اللہ علیہ سجدہو کے الفلامیم اللہ فوئیگی فمانردی حروفو تنزیل الكتاب نازل دلددی کتاب دا مبتداد لا ریب فی خبر اول او من رب العالمین دے دویم خبرو یا تنزیل الكتاب نازل دلددی کتاب لا ریب فی فکر جملا معترضا من رب العالمین خبرو تفسیر روح المانی کی علامہ آلوسی رحمت اللہ لے مختلف ترکیبوں نے ذکر کری تنزیل الكتاب ناظر دلددی کتاب من اللہ لاری بفی ہیں کے شک پک نشتا تدی دعوہ حق اور سجدہ من رب العالمین طرفا دربد دا مخلوقاتم ام یقولونا نپکار داؤ جدا کتاب دی منلیو ودایمندلو په دې سووي افتراء د زانه جوړ کړې ام يقولو نفترا بلکې ديواي افتراء د زانه جوړ کړې دي پندې شو قران رحمتي ذکر کوي ام يقولنه کې شکواره او بل هو الحق کې جواب شکواره ام يقولو نا بلکې ديواي افتراہ دی پیغمبر داد دا زانہ جوړ کړی دی بل هو الحق بلکی دا حق دی در طرف دربستانه مقصد د کتاب څه دی لیتونذرا قومن یدا پاراتیته ورکی یرا قوم تا چې نه راغلی غیتا یرا ورکه انکه مکه استانا لا لهم یحتدون یدا پاراتی دی سملا اور الله الذي الذي أغذى طلق السماوات والأرض